del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. 91, Francesc, F.M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat Vé a 91.6 F.M. Senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts a tots els que ens estan escoltant avui a través de la sintonia de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM. Avui també volem gaudir de la festa major. Doncs dir-vos que continua la Festa Major de la Sagrera, que compta amb més de 100 actes. La Comissió de Festes de la Sagrera treballa colze a colze amb mig centenar d'entitats entre col·legis, associacions de mares i pares, d'alumnes, colles tradicionals, clubs esportius i equipaments. Doncs el que diu la Comissió de Festes és que el que fan és encarregar-se d'alguns actes, com per exemple el pregó, els balls i alguns altres actes potents que es fan al carrer, però també coordinen com a intermediaris entre les entitats i el districte altres qüestions com les infraestructures. Les orelles, sort, comissió, les de... tallades no han afectat la programació de les festes del barri. La subvenció és pràcticament la mateixa de sempre, però sobretot valorem la col·laboració dels comerços del barri. Ja que la publicitat els ha permès pagar l'edició del programa, del qual se n'ha fet una tirada de 4.000 exemplars. Doncs els bais i els concerts són algunes de les activitats que reuneixen més públic. Hem de dir que per aquest divendres a les 10.30 de la nit s'espera la nit jove amb disco mòbil organitzada per Radio Trinitat Vella, que es farà als Jardins d'Ells. Per dissabte, a partir de les 9.30 de la nit, s'espera el polisportiu de la Sagrera al Gran Vall de Festa Major, amb l'actuació dels d'altra banda i l'orquestra hit -beat. I per diumenge, doncs, l'últim dia de Festa Major, hi haurà la tradicional cantada de vaneres amb els porbò i després l'espectacle pirotècnic. El plat fort d'aquesta edició de la festa major, però serà sens dubte la 35a cursa popular de la Sagrera. Sempre s'ha fet coincidir aquesta carrera amb la festa major, però aquesta vegada ha estat impossible. Finalment serà el proper dia 2 de desembre al carrer d'Honduras amb Josep Estevill. Explica Gams que, que espera que hi hagi unes 1.300 inscripcions i recorda que aquesta cursa és la més antiga de les curses populars que es fan a Barcelona. Mm -hmm. Molt bé, doncs comentar-vos els actes preparats per la festa major de la Sagrera d'avui. Avui, dilluns, a partir de les 6 i mitja, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca hi haurà la dansa lliure i poesia en commemoració del 25 del 25 de novembre. Què és el 25 de novembre? Doncs el Dia Internacional per a Eliminació de la Violència vers les Dones. I és organitzat per una entitat que es diu Mirada de Dona. També dos quarts de set, les pistes esportives del, plac de la, del parc de la Pegaso. A partir d'avui i fins al proper 22 de novembre tindrà lloc la setmana esportiva de la Pegaso Pegaso amb torresos de futbol, sala, bàsquet i altres proves esportives com la Gincana Esportiva. El dia 22, com a Cluenda, farà l'altre Thanksgiving Day. Per a més informació podeu entrar a la pàgina de UpgradeSport del Facebook o a la pàgina web www.upgradespain.com és i organitza Upgrade. Molt, dir l'últim acte per aquesta mateixa tarda, dins de la festa major de la Sagrera, ja a les 7, dins de la Biblioteca de La Sagrera Marina Clotet, la xerrada sobre una estrena cinematogràfica a càrrec de Gerard Alonso. La pel·lícula que ets projectarà avui serà Holly Motors i és dirigida per Leos Carax. Aquesta pel·lícula va ser la gran triomfadora de l'última edició del Festival de Sitges Hem de dir que mm, aquesta xerrada és organitzada per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i col·labora Icària i Elmo Fines. I avui, doncs, sortint una mica del que és la Festa Major de la Sagrera, parlem d'una entitat històrica aquí dins els nostres barris, com és el grup Antifad, oi que sí? Exacte. Doncs el grup Antifad és un grup de teatre amateur que aquest any serà 42 anys de la seva inauguració. I ahir diumenge vam anar a veure per la seva obra Taxi. Sí, Joan Smith és taxista. És taxista? Es diu Joan Esmeet? Doncs avui quan hi ha xerrat i veig que no era a casa. Quan havia d'haver arribat, més o menys a mitjanit. Hi havia d'haver llegat ha aquest matí cap a quarts de vuit. Oh, ai, va tenir tot de dia. Ai, va tenir torn de nit, però és que som més de quarts de nou i el meu home és molt puntual. És que em preocupa perquè ell és molt rígid en els seus horaris. El marit és la persona més puntual del món. Em preocupa perquè és treballa tant. Oh, serà, Així comença Taxi, una comèdia que el grup teatral antifaz ha portat de l'escenari al local de Sant Pacià, al carrer de les Monges, cantonada amb el carrer Sobretés. Taxi és una comèdia trepidant sobre un taxista que viu amb dues dones sense quilles. Ho sàpiguen fins que un inesperat esdeveniment desemboca en una sèrie de situacions que faran trontollar el seu gran secret. Taxi ha estat dirigida per Josep Anton Pérez, i compta en el seu repartiment a Muril Jover, Susana Martínez, Joana Targarona, Vicenç Albella, Santi Pérez, Joaquim Pujol, Joaquim Corral i Marc Mollano. Després de d'arribar a Valent, he pogut parlar amb el seu director i amb el seu repartiment de l'obra i dels seus inicis al grup de Traden Pifaz. Jo, jo vaig començar a fa a l'any 2000. Just l'any 2000 amb una obra que es titulava "La Família l'Antiquaària de Carlo Goldoni. Aquesta va ser la primera que vaig debutar en aquest grup. I com vas conèixer aquest grup de teatre? Perquè és del barri i jo estava del barri i feia molts anys que no feia teatre i aleshores vaig dir que tenia ganes de tornar, de tornar a fer-ne. I aleshores ho sabia i vaig venir aquí i vaig demanar i em van acceptar. No sé com però van acceptar. Ah, jo va, vaig començar per la filla del carnesí, no me'n recordo quin any. Jo, em sembla que era el 2001. Dos, 2002. I també per una mica que feia teatre aquí i em va... Mira, va convèncer. I, i des d'aleshores, doncs pues que estic aquí... Jo vaig començar la mateixa que ella, la de la família de l'Antiquari, i era per substituir una noia que tenia exàmens finals i un, un dia no la podia fer. I va ser a través d'una noia que feia teatre aquí, que vaig coincidir amb a la feina, i com que sempre havia volgut fer teatre, em va enviar cap aquí i aquí em vaig quedar... Mm -hmm. Bueno, jo també sóc del barri, llavors ja us coneixia a tota aquesta gent. Jo vaig començar aquí fent els típics pastorets de cada any i després ja em van enganxar aquí, no me'n recordo ni quin any, era el somni d'estiu. De I ja he sortit la barba. I ja he sortit la barba. <ríe> el 99, però pues a mi ja s'ha si plogut. Jo vaig començar ajudant per el decorat, per un amic que era, és del grup i vaig començar ajudant el decorat. Després d'ajudar de, al decorat em van dir si volia col·laborar amb un paper, en l'any 2006 per fer el segon protocol i va ser la primera obra i fins ara. Jo notablement sóc el més jove de tot el grup, com es pot veure. Eh, no sé. Vaig començar, començar l'any 2003 a un grup de joves que es deia el Record de Teatre, que era com la filial de, del grup de grans. Amb ah, respecte això, tirem una altra cosa. Després, després es va dissoldre, quan van començar tots amb edats universitàries i tal, i em van demanar que fes una col·laboració amb ells, que em sembla que va ser el segon protocol, i a partir d'aquella col·laboració vaig fer-me en soci i i ara, ara, ara, ara estic aquí al grup de, de grans. Bueno, jo sóc el més gran de tots, però el més novato, el més novell. Eh, jo vaig vindre doncs, perquè el Vicenç em va, em va avisar que, que feia falta una persona per, per sortir amb una obra que, que es volia fer i tal, i em va adreçant aquí, aquí vaig vindre molt i, i... molt d'ull, i molt d'ull total, que, que em vaig presentar aquí fa pues, això, un any i mig més o menys eh? i aquesta de fet és la primera obra sencera que, que, que hi surto amb un paper molt petitonet però bé, bueno, amb alguns es comença el el corpobet Eh? Fent, el, fent de quart poder de la premsa ah, aquest, a la premsa, exacte, exacte que és molt important molt bé, jo vaig venir aquí doncs, a través d'un amic meu que em va portant aquí, jo no havia fet mai teatre ja tenia una edat, però bueno, aquí estic ja fa molts anys però volia fer-te fer un apunt amb respecte al que ha dit el meu company, el Marc que diu que va començar de jovenet perquè abans hi havia un grup de teatre infantil i bueno, em dedico ara doncs, al grup de teatre antifat, doncs té un taller de infantil també, eh? que realitzem doncs, el taller als divendres de 7 a 9, eh? faig propaganda del taller. No, és que és molt important pels nanos, perquè a més a més, a part doncs, de que els hi va molt bé per describir-se, treure vergonya, etc etc. doncs a més a més aquí tenen la, tenen la continuïtat de si volen fer teatre després, no? perquè hi ha el grup d'adults, que és el grup Teatre Antifat. Aquest grup d'infantil, entre quines edats està comprès? Doncs mira, tenim un, un grup que és de 5 anys, que és el divendres de 6 a 7, i després tenim un grup, que ja és el grup eh, que va dels 8 als 12, una miqueta més grandets, que és de 7 a 3, a 9 de la tarda. He eh, animat tota la canalla del barri, i del que no és el barri, a que vinguin al taller. Que s'ho passant molt bé, eh? Ara, el grup de l'Antifaz, que tenc fa 42 anys, i és un cas de les poques companyies de teatre amateurs que fa bolos, que no... que surt a Sant Andreu. Com porteu que, ja que sou actors amateurs i no sou professionals i teniu altres feines, altres activitats com porteu això de fer bolus? d'haver de, de sortir a un altre teatre a un altre per, per fer els vostres papers a mi sempre que em posin a l'habitació amb el Santi no tinc cap problema Ana anana, no, Ana no, la veritat és que això dels bolos sempre és un tema recurrent que s'ha de discutir cada any perquè no és fàcil compaginar la feina, la vida familiar i el nostre hobby, però bueno, la veritat és que nosaltres fem un esforç cada any i sempre fem doncs, set, vuit bolos a l'any eh, per tota Catalunya. Allà no ens vulguin, doncs allà hi anem. Vau guanyar el primer premi, al millor espectacle d'aquest any del, Sa del Citat alçat. Moltes felicitats! Si podeu, dir, si podeu dir quins aspectes són els que donen força a aquesta obra de teatre, els que fa que la gent rigui, que gaudi i que s'ho passi bé, quins, quins aspectes diríeu, quines qualitats té el que obra especial? Bueno, aquesta obra eh, és de Raikuni. Raikuni té totes les seves obres, són d'aquest tipus, és un humor trepidant i, i que no et deixa respirar ni a l'actor ni, ni a l'espectador i té uns gags també molt, molt, molt simpàtics i molt divertits i que portats una miqueta a l'exageració doncs fa que la gent no pari de riure i la veritat és aquesta i nosaltres realment és que estem molt contents que la gent rigui. perquè nosaltres ens exaltem més i, i intentem fer-ho millor no? a més que ens ho passem molt bé i això també es transmet a la gent sí. com a grup d'antifaz heu portat comèdies heu portat també eh, drames en quin gènere us agrada més treballar? en comèdies, drames... Qui prefereu treballar? Us resulta més fàcil o el públic ho agraeix més? Jo en còmic, perquè jo tinc una cara que ja quan surto la gent riu. Llavors si faig drama, malament. No anem bé. Ja no anem bé. Jo, jo el còmic, però el que passa és que el còmic costa més d'assajar que, no que no pas un, un drama o, una, o una, una obra que no sigui còmica. El còmic és, és molt intens i a l'hora de ser ja el costa més però després el resultat també és molt més agraït sempre diu que és molt més difícil fer riure que fer plorar o sigui que, I que en aquests moments jo crec que és bo que la gent rigui que ja està tot com està almenys venen, se'n van contents, han rigut en aquests moments jo crec que és més agraït fer una comèdia Oriol, una pregunta per tu com es fa això d'interpretar un home que té dues dones com aconsegueixes estar tranquil i... Ja <ríe> El tractem molt bé, molt bé. Ara que no se sent la seva dona, veritable. Tinc dues dones que m'estimen molt i que em tracten molt bé i això m'ho fet un molt portable. A més, viure situacions d'aquestes que no les vius normalment, doncs mira, també t'agrada. I les dones, com porteu el fet de tenir un marit que fi, que... No més o el 50% de la seva vida. No, de doncs no ens arrastavam fins al final i al final. No, no, no, som, no som ni rivals, no. Anem de compra juntes. O sigui, que imagina't. Vicent, tuets Alvai, és el que l'ajuda li donen un cop de mà. Bueno, de, sí. de, de veritat? L Intento ajudar, l'intento jo, però sembla que a vegades l'enredo més, però la, la meva intenció, la meva bona intenció és ajudar-lo. Passa que a vegades surten les coses una mica al revés treballi una miqueta sa pastra però s'intenta, s'intenta ajudar eh, Sant Pí, Joaquim, els policies al final eh, intenteu in, a poc a poc intentar desfer aquest mus sí, no, no, jo tinc clar que no desfais res perquè no me n'enteniu de res fins al final de tot i encara així no ho sé de què ha la història i, i jo com jo, tampoc perquè li quedo que és un mentider ara i... s'ha aixafat al final per qui volia venir els nostres oients, si es volen animar a fer teatre amateur o es volen venir amb vosaltres a participar Cada i ens agradaria. Hi ha una pàgina web que es poden informar del grup teatral Antifat, també es poden informar a través d'aquí del taller infantil, el, aquí el director que és el que fa la pàgina web i informa de la pàgina web. A veure, el director, de <ríe> la pàgina web, si voleu apuntar i la podeu eh, visitar, i així ens veureu, també hi vídeos, fotos i... i... que opinin, que opinin. Sí. I que opinin sí. també, perquè hi ha un fòrum www.gtantifaz.org Acabat amb Z. Z, eh? Antifaz.org Teniu propers projectes, ja? Doncs que ara, el febrer, eh, la segona i la tercera setmana de febrer, sí que estrem en una obra, que es diu el Malentès, dirigida per Manuela Bárcena, que també és una altra director del grup, eh, i que es treure doncs, l'any la, que ve, aquestes dates que us he dit. O sigui que podeu ja, venir a veure, no i ràpid, aquesta eh? realment és un drama. No? Doncs des... Després d'ocupar el director Josep Matonprez i el seu repartiment, des de Radio Utilitat Vella, us animem a que si teniu ganes de riure una bona estona encara podeu gaudir de taxi al local de Sant Pasià el proper dissabte, dia 24 de novembre, a dos quarts de deu de la nit o el diumenge 25 a les 6 de la tarda. Us recordem que tant el proper 24 com el 25 són les dues darreres funcions. El preu de les entades és aproximadament uns 8 euros. Si voleu reure, riure, doncs el grup de Tarantrifaz presenta taxi al local de Sant Pasià. Sí, molt bé, una mica la festa. recordem que avui dilluns a dos quarts de set de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera de Barraca presenta Dança, Lliure i Poesia a commemoració del 25 de novembre del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència per les dones organitzat per Mirada de Dona. Doncs si us sembla, el que podem fer mateix és escoltar què ens deia aquesta entitat, Mirada de Dona. I continuen passant entitats aquí a la de deuena trobada de la Sagrera Ara tinc aquí al costat a la senyora Ventura de l'Associació Mirada de la Dona que de la presidenta, vicepresidenta de l'Associació Mirada de la Dona. Molt bon dia, Ventura. Molt bon dia, gràcies. Ens pot explicar una mica en què consisteix la vostra associació i quina és la tasca que desenvolupeu dins el barri? Sí, bé, bueno, nosaltres ja fa ara deu anys que es va muntar aquesta associació, és de dones, dones solament, no? I aleshores doncs, fem moltes activitats, eh? fem treballs manuals tot això, no perquè són senyores que els agrada molt la cultura. All llavor en fem moltes xerrades molt... sortides a museus. All llavor ens fem la ment activa que fem uns treballs, All llavor en estima el teu cos, que també són uns treballs amants i això. llavors fem moltes moltes moltes xerrades. Eh? Ara per la festa major farem sobre la violència de gènere, de la dona, aquí al centre cívic, I, i bueno, vull dir, ara també farem una xerrada sobre la marató, que és el càncer, una servidora en soportadora, mm? servidora en soportadora de càncer. Doncs aquesta marató la fem cada any. Les senyores ens porten coses i, bueno, té un èxit pues, fenomenal. Tot lo que recollim, doncs pues, ho donem a la de maraató. Després també fem sopars de Nadal, que les senyres hoho molt bé, perquè fem un sopars un preu molt mòdic i, i bueno, els fem regal Fem per Sant Jordi també concurs de poesies. Eh? La senyora de també fa la seva poesia, les posem en un llibret, les donem amb elles i avui moltes activitats. un temps de reflexió que llegim un tema i sobre aquell tema reflexionem el que és. no? I, llavors, bé, fem l'ordre del dia, el que, el que passa el dia, diguéssim, no? El dia a dia, fem un dilluns, que què passa al món. Llavors, també, doncs, fem un debat sobre això. I, bueno, les senyores porten coses, trossets de diari per llegir. Llavors, ho, ho dialoguem entre totes, que els hi sembla el pro i el contra de les, de les senyores, diguéssim, no? I, bueno, doncs, som més de 100 sòcies. Molt bé, i alguna dona que n'estigui escoltant ara mateix i, en, bé, i pensi en associar-se amb, amb aquesta entitat de, de dones? O com, què hauria de fer i com ho hauria de fer? Molt bé, doncs venir aquí al centre cívic demanar per mirada de dona eh? i nosaltres estem els dilluns al segon pis, però això el concert ja els adreçarà i llavors sobre un fullet s'inscriu doncs, i totalment el preu de tot l'any són 8 euros que és una cosa molt... Bé, amb tota aquesta activitat que, que s'organitzeu és un mòdic preu, no? És simplement una, una quantitat digue, suposo que per gestionar totes aquestes excursions i, aquesta, i aquestes col·laboracions que, que feu Les excursions, esclar, són molt cares, no? Llavors, amb les subvencions que tenim que tenim subvencions doncs també ja ho fem una mica més barat i el sopar de Nadal igual, eh? o sigui que les senyores no es gasten. I molt, aquest dia vam fer una xerrada molt maca sobre la, la prostitució, que va venir una, una senyora molt entesa, vocada, i precisament d'això, i bueno, van sortir encantades, o sigui que portem gent de, de molt valor, perquè elles vull dir, també s'ho i els hi agrada escoltar, perquè són persones que no els agrada anar, en aquestes entitats que fan ball, juguen i tot això, no? Que jo no tinc res que veure, eh? Al contrari, cada un té la seva afició. Però a aquestes senyores no els agrada anar doncs, a aquests llocs... Eh, Bé, bueno, doncs que fan altres activitats, no? Sí, com ha dit, com ha dit vostè, el, la, el caire de l'associació és de, més cultural que, que de lleure, no? Digues que d'aquestes típiques de, de ball i de anem a excursions i llavors també fem sortides i després anem a esmorzar per Sant Jordi també fem esmorzar el dia de Sant Jordi el celebrem molt eh? I, i bé, vull dir fem moltes coses moltes, eh? i doncs, si hi ha alguna senyora també que fa algun sugeriment doncs també ho valorem perquè d'elles també ha de sortir alguna cosa És clar vull dir, són senyores jo crec que això, que els agrada perquè no, no per desmerèixer els homes, no? però no els agraden en aquests llocs que hi ha homes i ballen i tot això. I aquí es fa molt cultural. Molt bé, senyora Ventura, moltes gràcies per estar aquí als micròfons de Radio Trinitat Vella. a Seguir així, que són ja si 30 anys d'història? No, 10 anys. Ah, 10 anys, 10 anys, ah, vale, perdoni. Ah, doncs 10 anys. Ho celebrarem pel març, per als 10 anys i també ho celebrem, perquè ho celebrem tot. Molt bé. Castanyades, castanyades, també fem, vull dir, no sé si troben bé les senyores, eh? perfecta Aventura. Doncs totes aquelles dones que vulguin adreçar-se a vostès tenen al carrer Martí Bolín número 29, al centre cèvic de la Sagrera, a la segona planta, demanar per mirada de dona i, bueno, pues, col·laborar i fer. I al senyor conserge. Perfecte, doncs moltes gràcies, Aventura. Un eh? plaer és meu, eh? Moltes gràcies. Molt Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui dilluns a partir de dos quarts de set de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca hi haurà aquest dansa lliure i poesia en commemoració del 25 de novembre, dia internacional per l'eliminació de la violència vers les dones que, tal com us hem anat comentant, doncs és organitzat per aquesta entitat que escoltàvem ara mateix, Mirada, Mirada de Dona. A partir de dos quarts de set de la tarda i també dins els actes de festa major de la Sagrera, a les pistes esportives del Parc de la Pegaso, a partir d'avui fins al 22 de novembre hi haurà aquesta setmana esportiva de la Pegaso tornejos de futbol sala bàsquet i altres proves esportives amb el nom de Gincana esportiva el dia 22 com a cloenda es farà el Thanksgiving day i per més d'informació doncs podeu eh, adreçar-vos al facebook que és www.facebook.es/abgradesport i, també hi ha una, una pàgina web que és www.upgradespain.es i organitza doncs, l'entitat Upgrade. Més coses a comentar-vos ja a la darrera per comentar de la festa major de la Sagrera dia d'avui. A les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet hi ha la xerrada sobre una estrena cinematogràfica a càrrec de Gerard Alonso. La pel·lícula que es projectarà avui serà Holy Motors i és dirigida per Leos Carax. Aquesta pel·lícula va ser la gran triomfadora de l'última edició del Festival de Sitges. Uh, col·labora en aquesta activitat Icària i Elmo Cines i és organitzada per la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. No, nous de trinca no falt, no cap odor. Ens hem per curar pèls senyors la son de les orelles que som el feu del teu, teu balcó trobem les cantes ben vermelles cantant fregant mai no és segur Sal Radiodio TrinitatA 91.6 Gema. És el districte de Sant Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Pella. Francesc és l’ema. La primera emissora local dòci nocturn i músicaúsica Electrònica de Barcelona. Fena 24 hores. Aliosa limititat 91 siema. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui, en lloc de la Judit, ens ha vingut a veure'ns l'Aima. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, Jordi. Molt bé, gràcies. Doncs, ens agradaria que ens expliquessis, perquè avui, com sempre, ben, ben acompanyada, ben convidats aquí a l'estudi, sí. i si ens presentes, doncs aquí tenim avui amb nosaltres. Amb ah, molt de gust. Doncs mira, m'acompanyen la Mila Garrido i el Cristóbal Rodríguez. Són alumnes de suficiència dels cursos de català, de normalització lingüística, tenen ja molt bon nivell de català, i a més fan un grup conversa. Són uns cursos per practicar el català a nivell oral, és per tenir un entorn afegit als cursos de català. Uh -huh. I avui, doncs, s'han animat i estan aquí disposats a parlar Molt a la bé. ràdio. Doncs a veure què ens expliquen, sí, sí. <ríe> Però el... en comencem. Sí, gràcies. El tema d'avui són els regals. Ara que els aparadors comencen a vestir-se de Nadal, potser ja anem pensant una mica tots en els regals que farem a les persones que ens importen. I avui el tema és parlar de l'acció de regalar i dels objectes en si de regal. La meva, la meva primera pregunta és: eh, teniu costum de fer regals? Sí sí, i tant i tant que tenim petit costum. I més ara en aquests eh, temps, el desembre és el, el mes dels regals sí. per, eh, sobre de, de la resta. I aquest temps de Nadal més encara. Eh, jo faig regals. m'agrada fer, fer regals. Mm, penso que m'agrada més mm, fer regals que rebre'ls Sí uh -huh. Però sí, sí, faré, faré regals Encara no he comprat res, però sí, faré I regals I a qui t'agrada més fer regals? Home, per sobre de tot el meu marit, Val. en primer lloc Però també a, a amigues, a, no sé com es diu en català, sobrinietos Ne, Ai. ne. Ja jo no tinc né, no, no tinc fills, right. no tinc nets en conseqüència, però tinc sobre i nés, Els cosinets, no sé si es podrà dirè no O serà na... un barbarisme, segur que sí. D'una neboda. doncs això hauríem de consultar.gur segur que hi és. Tinc una, una bona colla i són d''edats més aviat són petits i eh, perquè el més gran puc tenir 10 anys i m'agrada m'agrada molt comprar per aparells sí. mm -hmm. Cristóbal, a Queda tu bon també dia. bon dia, també bon t'agrada més fer regals? Doncs sí, eh, coincideixo amb la companya Milà perquè també ho dic molt sincerament en ti, no sé què em fa quan em, em regalen a mi perquè penso, de, en filla, la l'agraeixes igualment perquè en realitat doncs, en fi, seria una tonteria dir que no però realment m'agrada més fer-los que no rebre'ls I, i, i per l'altre el que li has preguntat a ella també doncs estem amb, amb unes, en fi, amb el Tió afegit al rei ah, sí? i al Pare Noel sí, en fi, vull dir que qui digui que no està familiaritzat amb els regals doncs un menteix, bueno... Mm -hmm. Sí, perquè el més que ve ja ens toca tot, eh? Sí. El, sí? el Tió, Nadal s'ha de fer una planificació uh -huh. sí, després dels cumpleanys ja, bueno, ja sabem i els plans sí. no, també que ho celebrem aquí a Catalunya i per certa jo que també li pregunteu, i també tinc o sigui, una, una neta de la meva germana que no sap pas, bueno, és una una Clar. neta de... Una... una boda, sí, una boda, alguna cosa així però millor sí que hi ha una paraula que seria, seria prou interessant no? l'haurem de buscar sí. Si sí, sí, farem servir l'Optimot al final de la sessió si sí, us sí. <ríe> <Sí, sí. ríe> sí, sembla idea, molt eh? com, com trieu els regals? Sí, en realitat eh, eh, tinc bastants problemes perquè a més sempre em fa un, una mena de, de de complexa el, el quedar-me curt no? i potser sí. ho o sigui, accedeixo m'accedeixo a l'hora de fins i tot econòmicament i tal no perquè sigui gran el, el regal sinó que sigui costós, vull dir valiós no? perquè que després no em digui ràquen-ho o algú quina sí. sort doncs, rebre un regal teu bueno, eh? pues, bueno home tot dins d'un ordre vull dir, que esclar, sí. les, el que et permetin els, okay. en fi, l'economia teva de cadascú, no? però penso que um, em costa una mica per això perquè precisament clar, no es tracta d'anar a una botigueta d'aquestes de tot un euro o el que sí? sigui, uh -huh. sinó pues, d'anar a algun lloc i fer alguna que, que, que realment li fes falta, li necessiti aquesta persona que li fas el regal. Concretament tinc, jo en tinc un problema molt gran amb, amb, les, amb els petits. Evidentment, és clar, jo sempre Uh, dir que els meus a casa que, que ens deixem de, de comprar els sí, i joguines, perquè primer que és més joguines de tothom compra joguines, aleshores hi ha en el millor regals més importants que siguin en el millor també per nens però pràctics, per dir alguna manera no? Doncs una alguna poca roba o el que sigui algun altre tema, però en aquest cas sempre em costa una mica de, de triar els regals sincerament. Sí, sí mm -hmm. Sí, sí. A mi la veritat és que no. No em costa res. No. No. A mi no m'agrada fer regals eh, suntuosos i de molt preu. No, no m'agrada. No. Penso que mm, avui dia mm, es considera més el preu que el valor i penso que això és un, un error molt, molt gran. Eh, jo mm, a veure potser que eh, estigui en relació amb el fet de que jo he estat de professora d'una llengua sí. com és la llengua castellana i la literatura castellana i sempre m'ha agradat molt regalar llibres de, vale. eh, i per tant jo, el, potser el, el 80% dels regals que faig sí. són llibres un regal útil Sí, i bueno, a mi m'agrada molt que em regalin, regalin que llibres llibre, sí. i jo també faig regals de llibres i sempre els dedico uh -huh. perquè, esclar, a veure, el llibre evidentment és meu en el sentit de que he anat a la llibreria he dedicat temps, he, he buscat, he escollit això és una, és una feina... Que, que supone un temps teu que l'has dedicat oi? però també la dedicatòria és molt més teva és el, el més teu que, que, sí. que, que dones no? i per això sempre m'agrada fer una dedicatòria amb no. els llibres no. No. i, bueno, i no, no em costa mm -hmm. no? Ja, potser el que, Als... el que costa més sigui saber a quina edat correspon a la lectura home no? jo vaig normalment vaig a Bacus no sé si es pot fer publicitat però vaig a Bacus, una llista de, de la gent de les edat de cadascú i, bueno, i vaig atribu atribu atribuint um, procuro fer-ho um, aviat perquè tota la colla aquesta de, de gent jove no parla en català evidentment perquè no, visca, no, no visquin no no vi viuen no viu a Barcelona i, i he d'anar d'hora perquè si no, no s'esgoten i bueno. Mm -hmm. Quan s'empatin m'agrada preguntar. Sempre hem d'escriure la carta als reis, sí. carta per al Noel, una carta al tió, però ja quan nens sent més grans no existeix aquesta carta. M'agrada preguntar-vos com ho feu quan heu de regalar, fer algun regal a un ésser estimat Eh, li demaneu directament què és el que necessita, què vol, capteu el, aquestes indirectes, ai mira això ho necessito, m'aniria bé com intenteu esbrinar què necessita aquella, aquella persona? Eh, crec que és molt difícil, eh? En realitat el mèrit justament està això, això que has dit simplement això, o sigui que en realitat, home, sempre hi ha eh, com es diu gent que et serveix de ganxo ah, de, de còmplice, eh? No? Mm -hmm. I, i aleshores sempre pues, bueno, ja saps si tens de regalar la petita doncs la seva mare et dona alguna idea o sincerament també jo com que sóc més pragmàtic que com he dit abans directament m'estimo més escolta, què li fa falta? doncs unes voltes. Uh -huh. però pues aquí tens els 100 euros per cert que jo no hauria gastat però em bon, va dir 95, doncs, bueno, 95 però, sí, però per, per, per dia i ara mateix la petita va fer els 5 anys el, el 23 d'octubre el 24 em sembla, bueno, jo. i aleshores està fent anglès ella paral·lelament a la guarderia, uh -huh. està, va a unes classes d'anglès d'anglès. I, i jo li vaig anar també a una llibreria especialitzada en anglès i li vaig regalar un llibre que li fa bé, molta gràcia, uh -huh. que portava un, un CD amb, amb cançons típiques, suposo, angleses i coses d'aquestes populars a nivell internacional, que li, li va fer molta gràcia i aleshores és això que parlava de que per almenys no és una joguina d'aquestes de, de tenir un dia i després la posen al fons d'un bagul i s'ha acabat mai i per al teu respondent a la teva pregunta peritablement sempre pel meu criteri eh, és molt difícil, és molt desbrinar és molt difícil però vull dir que sempre pots tantejar, escolta, si no t'agrada ho tornem i ho canviem per una altra cosa i així anem tirant cap al davant si gust demanés. a mi m'agradaria fer un Endavant. petit comentari. Jo mm, no sóc pràctica. a mi no m'agraden els regals pràctics encara que algunes vegades els hagi fet. I com, com no, hem, no em costa eh, escollir un regal, m'agrada que sigui sorpresa. Eh? I, perquè és clar. Això de les botes, Cristóbal, la veritat. <ríe> Això de que necessites... No. Dues maneres Hola. diferents no? de, de regalar. Com de tota manera, no. vinculat a aquest tema, jo us volia, us volia preguntar, regalaria una cosa que no us agradi? No. Per exemple, si us la demanen, eh? unes mm -hmm. botes, potser no la regalaria, però tampoc no és un mal regal. Però si algú digués, no sé, un piercing, i vosaltres ja esteu en contra, bueno. que no té perquè estaria ah. en contra, eh? He posat un exemple una mica... No m'he trobat jo en aquest cas, però penso que no, no el regalaria, no sé, eh? A lo millor, quan, quan passeix, hi trobes, diria, mira, no l'he trobat, no sé, no sé, no, no vull tampoc dir mentides, perquè no, realment... Clar. Però no, evidentment, que, bueno, sobretot el del pèl, si no coses d'aquestes, que jo sí que seria molt personal, si que, mm. que els regalin doncs, la, pròpia, la pròpia persona ja mateixa, o els seus pares, o qui sigui en, en general. Val. Per tant, jo radicalment no. Hi ha d'haver alegria, mm. no?, en no, les coses sí. que els regalen. No, perquè a més a més, a, no a mi un, un dels atractius que té fer regals mm -hmm. és comprar un regal que a mi m'agradi. D'acord i si és clar, si no m'agrada doncs no, no per, per, per, per a mi ha perdut li, tot l'interès hi ha unes, no. un regal, el millor curiós que no tenia coneixement de que existís són unes caixes de diferents volums uh -huh. i, i que posa somriures carícies, carícies sí. dir, oh. eh, petons, petons. No? i clar això és simbòlic i ja no és pel valor però això sí que té un contingut important, no? que és el que fas, quan, bueno, a mi m'agrada això, no? fer regal i, i em seria, com diu la companya Mila, molt difícil de fer la dedicatòria, però ella, és al ser professora i mestra i tal, doncs té una capacitat superior a la meva, jo fins i tot em, mallaria, em tallaria molt a l'hora de fer un, una dedicatòria, un llibre, perquè penso que no ho sabria fer no ho faria bé, però en realitat és molt, és molt personal i molt interessant això que ha dit, perquè és precisament el més profund d'un que li dons a l'altra persona mitjançant aquest missatge, aquesta dedicatòria sí. i a lo millor en aquest cas les caixes aquestes, mm. que suposo que van buides, eh? Jo no l'he vist en fotografies. Sí. Jo crec que no. No? Porten algú d'ahir dins? Segur que sí. Bé, bueno, doncs veus una altra cosa. Això una, para... són metàfores, Carisse, sí. és una metàfora del que va a dintre. Ah, quan pues sí. les veus, mira, potser... Segur, segur, no les he vist, eh? però, no, però penso que sí, que després, estan mira, plenes. Fa uns anys, eh, bastants, eh? perquè jo soc d'aquí el més gran de tots, sí. i a les les porto avantatge en aquest sentit. Eh, hi havia una proposta que no es va arribar a terme mai, jo no, no hi crec amb els, sincerament i llegint molts temes d'aquests de ciències ocultes per diàleg o astrologia no, no hi crec, eh? no hi crec en res vull dir que no ha servit per res perquè ha sigut el mateix a els llibres i deixar-los allà i no, i no hi crec però eh, sabeu que hi ha com una intencionalitat a les revistes per fer comerç d'adreçar una mena de regals típics per cadascú dels signes del lòscop, eh? no? del, del zodiac no sé mm. el que és el, el més adient en aquest cas i es parlaven de que hi hagués doncs, uns grans magatzems o una gran superfície d'una un, botiga que, que tingués eh, doncs, eh, zones per cada el regals propis, segons el criteri dels escriptors de, de zodiacs o horoscops, doncs, per un àriess, doncs, el més propici al nostre criteri és a aquestes coses i aleshores encara que real reials però va, dius bueno, em donen una pista important no? perquè mm. ja vas directament, diu, mira ara si tens que reclamar te'n vas allà sí, et magasem, sí, sí. No? i et deixes sí. eh, no sé si m'he explicat I correctament tant, i, tant. Sí, i bueno no, no es va fer mai eh? però vull dir, mira seria interessant això m'hauria una mica que la gent passés per allà a veure quines coses pots regalar a una companya que és llibre doncs, o, o escorpió o el que fos és mm -hmm. mm -hmm. una manera d'oferir un regal no? no. yes. potser de manera diferent del que faríem però sí, és una, una alternativa per dir-ho d'alguna manera no. no sé si funcionaria però en fi vull dir que va haver fa bastants anys doncs, com una espècie d'una mirada a de que seria interessant, home, per el mateix mou mercat, que saber el que és el que es tracta de, en, aquest, en aquests casos, eh? Sí, mm -hmm. parlant de si els regals han de ser un objecte o poden ser també coses... Uh, més intocables com aquestes capses, amb els sentiments. Uh, heu regalat mai, o us han regalat mai, una experiència? Uh, aquestes cates de vins són, veritat, tampoc no és un objecte, però sí que és una cosa uh, més real que no 50 abraçades, sinó que uh -huh. és una possibilitat d'activitats uh, per fer, estan molt de moda les cates de vins o un cap de setmana romàntic en algun hotel ah, sí, o, sí. o una estada en un spa què en penseu sí. d'aquests regals? és una bona alternativa? home, sí, és una alternativa, una alternativa que a més a més està molt de moda jo sí que he rebut un, un regal d'aquests sí. bueno, realment ho ha rebut el meu home i ha estat un cap de setmana en un hotel amb, amb encant o no Bye. sé com es diu i bueno, nosaltres vam afegir uns dies i vam anar a un, a un lloc del Pirineu per cert, preciós i bueno, sí, ha estat bé ha estat bé, però sempre pots millorar-lo si afegeixes un, un parell de dies més o... Va. hi ha una base, per tant en el regal i es pot completar, segons sí. en el vostre cas podíeu sí. allargar-lo home, com... i, i pots deixar-lo tal qual no? perquè pots anar a un parador molt elegant i, i a Dio aguauppa i donc s'est està molt bé uh -huh. sí. sí, sí. béneca bueno, baixa aquest tipus de regals sobretot hotels o per anar caps de setmana uh -huh. és molt interessant també veus o si sigui, vull dir que tan, a mi m'agradaria m'agrada fer aquest tipus de regal i fins i tot s'està també posant molt de d'actualitat o de moda, com se li vulgui dir, de, de regalar, doncs, potser, doncs, per una representació del teatre, mm -hmm. que potser, doncs, no ho sé, un ballet o dir, alguna, alguna obra de teatre. Fé, jo el, el, el, el veig molt interessant, aquestes, aquests tipus de regals, i ja els veig originals, i en fi, ja no es parla pel cost, que en realitat sí. ve a ser pràcticament igual que un altre tipus de regal. No? Mm -hmm. Un avantatge sí. és que, clar, venen en capses i qui rep el regal pot, es, pot escollir entre una sèrie d'activitats una sèrie de llocs i quan li vingui millor és només pràctic no? S'ha sí, mm -hmm. sí. uh -huh. sí, pensat realment perquè es pugui gaudir de manera sí. que, no, que no siguin regals que siguin com un estort no? o és que ho he de fer el cap de setmana que ve o he de fer això que no m'agrada és una gran superfície ara hi ha moltes marques de capses no diré quina exactament però hi ha moltes marques en diferents tipus d'activitats d'aventura, d'acció, romàntiques eh, culinàries, hi ha moltes activitats agafar la capseta té una data de codicitat que normalment és un any Però un bueno, any i mig llarg potser l'udidona diu mira tens per tota, tota Espanya, escollir on vulguis, el dia que vulguis. Sí, a les dones també ara, això a mi no em fa molta gràcia, però, però també moltes dones reben aquests eh, circuits de eh, llocs de termals, eh, circuits de massatges i... Sí. Mm i coses d'aquestes que, es bueno... Pas. I, i, sí, espas, exactament, sí. espas, espas. I és com comentat que no et fa gràcia? No, no massa, ja veus. D'acord, bueno. però com a cosa personal, perquè a tu no et sí. de gust una activitat d'aquest no, tipus? No, no sé, perquè m'agraden més altres coses. Els no? llibres? Si, eh, eh, sí, si em donessin a escollir, doncs m'agradaria un viatge, una sortida, per exemple, no? encara que sigui molt petita. Eh però sí estan molt de moda aquests dels espans. O I sigui, al final ja m'heu convençut ara la meva neta li sí. tindrà donar un sobra que posi una entrada de Polynesian Wolf amb el viatge, es com en primera, per ell, per ella, per els seus pares. I per l'oncle, mm -hmm. no di no? No, no, arribarà els dinhs, per tant, que si fos sí, molt bé és com expliquin, no? Vull dir, perquè és clar. Això és una mica per si sí, també és, una, és un, un estil de regal, no? Sí. Mm -hmm. De regal. Mm -hmm o si voleu afegir alguna cosa més jo si el Jordi em permet encara un minut us volia comentar a tots els que esteu aquí i als oients que si compreu joguines i penseu que potser ho tornaré a dir que hi ha oferta de joguines en català penseu i si en compreu podeu consultar la pàgina de la plataforma per la llengua que és B B www.jocsjoguines.cat aquest era un últim consell a la tertúlia mm -hmm. doncs sí, a Cardedeu hi ha una botiga que nom només és de joguines en català en català, sí. alguna n'hi a Barcelona en aquest catàleg potser els hi trobareu mm -hmm. molt bé d'acord, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit a <fixi> des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, F&M. La primera emissora local d'Ossi Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 F&M.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 Molt bé, doncs avui hem parlat de gustos i preferències i de què regalem. Hem comptat doncs, amb la col·laboració dels alumnes de grup de conversa del Consorci per la Normalització Lingüística de, de la Delegació de Sant Andreu i ara doncs, aprofitem aquests minuts que ens falten per acabar el nostre programa d'avui per fer-vos alguna recomanació d'agenda perquè el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix avui la xerrada La Romànic, la Pintura Romànica. Exacte, el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Sant de, de Sant Andreu número 111, us ofereix avui a les 7 de la tarda la xerrada L'Art Romànic, la pintura romànica a càrrec de Joan Pallarès Personat, i organitza el grup de pintors de Sant Andreu. Molt bé, i diré-vos que us queda ja pràcticament dos dies per poder gaudir de clip teatres que celebra els seus 15 anys amb una exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. 15 anys d'història recopilats en 150 metres quadrats. Són fotografies, maquetes escenogràfiques i vestuari d'alguns dels 35 espectacles del Clip Teatres ha representat fins ara. Tots aquest records es poden veure al Centre Civil de Sant Andreu fins demà. Unes 150 persones hi han col·laborat amb aquesta entitat del Teatre amateur durant aquests anys. Exacte. I també doncs volem comentar-vos que podeu gaudir a partir de demà mateix dels diferents projectes de dansa comunitària i companyies nacionals que s'engloben dins el que és la novena edició del festival dansat. Thomas Nun Dance de Barcelona. Illia Khan, Companyia de dansa de Barcelona també, Project Is Movement Sharon Friedman de Madrid, Projector Tito Yaya de València, Chinabaus Dansa de Sevilla. Nats Nus de, ba de Barcelona també i Ludus Dans d'Anglaterra són les companyies protagonistes de l'edició d'enguany del festival Danses doncs hem de dir que a partir de demà i fins al 25 de novembre arriba aquesta novena edició del Festival Dansat que es podria definir amb tres, tres conceptes. Propostes de dansa comunitària, companyies nacionals i relleu generacional de ballarins i de públics. Pel que fa la dansa comunitària, el coreògraf Álvaro de la Penya i la seva companya Ilia Camp, companya de dansa presentaran ZAC! El, el resultat del projecte Barris en dansa que reuneix 70 ballarins no professionals de totes les edats en un projecte que s'ha dut a terme a 3 barris de Barcelona. A més, com a activitat complementària del festival, la companyia britànica Ludus Dance aterra la ciutat per impartir tallers de dansa a alumnes de primària i secundària, a professors, ballarins i famílies. Doncs pel que fa a espectacles de companyies de la resta de l'estat espanyol, es podrà gaudir de almenys dos cares, que és la investigació dels límits de la realitat de Sharon Friedman amb dos ballarins i una escenografia fantàstica. Suite 1 de projector Tito Yaya, que es divideix en dues peces coreografiades per Gustavo Ramírez i Daniel Abreu, eh, i úper de Xina Danza, on set ballarins expressen i es relacionen en un espai buit. Així doncs, l'últim concepte que defineix el Festival d'Anguiny, el, el relleu generacional de ballarins arriba de la mà de Thomas Nun. Thomas Nun dans que presentà Orfeu i Euridice, el resultat del treball de la companyia amb 12 estudiants de sis cursos de dansa de l'Institut del Teatre, que han tingut la possibilitat de viure el procés de creació d'una companyia professional i per les noves generacions de públic com cada any cantiran de l'escena d'un espectacle familiar. Ups, de Nats Nus. Molt bé. doncs dir-vos que demà comença aquesta novena edició del Festival Danset. Serà a partir de les 9 de la nit amb una obra que es diu Orfeu i Auridice. Com ha dit la Susana, doncs és a càrrec de la companyia Tomàs Nundens, hi haurà joves ballarins i serà a partir de les 9 de la nit el preu de 10 euros. Un última punja per acabar el nostre programa d'avui, dir-vos doncs que l'AVE enderroca els històrics pisos dels ferroviaris de la Sagrera. Les obres en l'enorme zona on es construeix la macroestació de l'AVE de la Sagrera crema l'etapa sense parar, la maquinària pesant i les desenes de treballadors que, sense problemes per ara, aixecen la immensa estructura de mig quilòmetre de llarg i els seus complexos accessos en tren i cotxe enderroquen tot el que troben amb el degut control esclar. Molt bé. doncs és igual que siguin les pedres d'una extensa vila romana o una fosa neu lítica amb els ossos de centenars de cosos, o ja en el món real d'avui mateix, els últims veïns dels dos històrics edificis per a ferroviaris construïts als anys 20, quan es va crear la desapareguda estació de mercaderies. La piqueta acaba d'esborrar completament del mapa un d'aquests batustos immobles del carrer de la Baixada de la Sagrera i sí, eh, nosaltres ja ens acomiadem de tots vosaltres i ens retrobem demà a la mateixa hora donar les gràcies a la Imma per als convidats que ens ha esportat aquest, aquest, avui i també doncs, a Susana Avila i això, doncs, que ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda adeu-siau